15. Contextul religios al metalurgiei. Mitologia epocii fierului. Mitologiei pietrei șlefuite i-a urmat o mitologie a metalelor. Cea mai bogată și mai caracteristică a fost elaborată în jurul fierului. Se știe că primitivii ca și populațiile preistorice au prelucrat fierul meteoritic cu multe înainte de a fi învățați să utilizeze minereurile feroase superficiale. Ei tratau anumite minereuri ca pietre, adică le priveau drept materiale brute pentru fabricarea de unelte litice. Când Cortez i-a întrebat pe conducătorii asteci de unde și-au făcut rost de cuțise, aceștia i-au arătat cerul. Într-adevăr, săpăturile n-au dat la iveală nicio urmă de fier terestru în zăcămintele preistorice ale lumii noi. Popoarele paleo împărtășeau după toate aparențele ideea asemănătoare. Cuvântul sumerian An-Bar Se scrie anb Cea mai veche vocabulă Pentru a desemna fierul Cuprinde semnele cer și foc E tradus în general Prin metal celest sau metal stea Timpul de lungat n-au cunoscut decât fierul meteoritic Aceeași situație la Hitiți Un text din secolul al XIV-lea Precizează că regii Hitiți Utilizau fierul negru din cer Dar metalul era rar era la fel de prețios ca aurul și folosirea sa a fost mai degrabă ritualică. A fost necesară descoperirea topirii minereurilor pentru a se inaugura o nouă etapă în istoria omenirii. Spre deosebire de aramă și bronz, metalurgia fierului a devenit foarte repede industrială. Odată descoperit secretul topirii magnetitului sau a hematitului, procurarea unor cantități mari de metal n-a mai fost o problemă, căci zecămintele erau foarte bogate și relativ ușor de exploatat. Dar tratarea minereului terestru se deosebea de aceea a fierului meteoritic, ea era de asemenea diferită de tehnica topirii aramei și a bronzului. Abia după descoperirea cuptoarelor și mai ales după punerea la punct a tehnicii întăririi metalului adus la incandescență, fierul și-a câștigat poziția sa predominantă. Metalurgia fierului terestru este aceea care a făcut acest metal apt pentru folosirea zilnică. Acest lucru a avut consecințe religioase importante. Alături de sacralitatea celestă imanentă meteoritilor, ne aflăm acum în prezența sacralității telurice, la care participă minele și minereurile. Metalele cresc în sânul pământului, peșterile și minele sunt asimilate matricei mamei pământ. Minereurile extrase din mine sunt într-o anume măsură embrioni. Ele cresc lent ca și cum s-ar supune altui ritm temporal, decât cel al vieții organismelor vegetale și animale, dar cresc totuși și ele, se coc în întunecimile ternulice. Extragerea lor din sânul mamei pământ este deci o operație făcută înainte de termen. Dacă li s-ar fi lăsat timp să se dezvolte, adică ritmul geologic al vremurilor, mineralele ar fi devenit metale mature, perfecte. Peste tot în lume, minerii practică rituri comportând o stare de puritate, post, meditație, rugăciuni și acte de cult. Riturile sunt gerute de natura operației, care se are în vedere, căci are loc o intrare într-o zonă sacră, știută ca inviolabilă. Se intră în contact cu o sacralitate care nu participă la universul religios cunoscut, o sacralitate mai profundă și totodată mai periculoasă. Exista sentimentul aventurării într-un domeniu care nu mai aparține de drept omului, numai subterană cu misterele sale și cu lenta gestație mineralologică, ce are în loc măruntaiele mamei pământ. Toate mitologiile minelor și munților, enumăratele zâne, genii, elfi, fantome și spirite, sunt epifaniile multiple ale prezenței sacre pe care omul o înfruntă pătrunzând în nivelurile geologice ale vieții. Încărcate de această sacralitate întunecoasă, minerăurile sunt îndreptate apoi către cuptoare. Atunci începe operația cea mai grea și cea mai aventuroasă. Meșternul se substituie mamei pământ pentru a accelera și și creșterea. Cuptoarele sunt într-o anumită măsură o nouă matrice artificială în care minereul își desăvârșește gestația. De aici, numărul infinit de precauții, taburi și ritualuri care însoțesc topirea. Nota nouă Mircea Eliade, Forgeron, pagina 61 Unele populații africane împart minereurile în bărbați și femei. În China antică, Marele Iu metalurgul primordial, deosebea metalele masculine de metalele feminine. În Africa, operația topirii este asimilată actului sexual. Închei nota Metalurgul, ca și fieralul și ca și mai înainte olarul, este un stăpân al focului. El operează prin foc la trecerea de la o stare la alta a materiei. În ce privește pe metalurg, el accelerează creșterea minereurilor, le face coapte într-un interval miraculos de scurt. Fierul se dovedește a fi mijlocul de a face mai repede, dar și de a face altceva decât ceea ce era deja în natură. Acesta este motivul pentru care în societățile arhaice, topitorii și fierarii sunt renumiți ca stăpâni ai focului, alături de șamani, vindecători și magicieni. Dar caracterul ambivalent al metalului, încărcat de forțe în același timp sacre și demonice, se transmite metalurgilor și fierarilor. Aceștia sunt ținuți la înaltă cinste, dar totodată temuți, îndepărtați sau chiar disprețuiți. În numeroase mitologii, fierarii divini făuresc armele zeilor asigurându-le astfel victoria împotriva dragonilor și a altor ființe monstruoase. Într-un mit cananean, Koshar Vahasis, îndemnatic și viclan, făurește pentru Baal cele două măciuci cu care îl va adobori pe Iam, stăpânul mărilor și al apelor subpământene. Koshar Vahasis se scrie k o s H-A-R-W-A-H-A-S-I-S -s. În versiunea egipteană a mitului, Ptah, zăul Olar, făurește armele cu care Horus îl va înfrânge pe Set. Set se scrie S-E-T-H. Tot astfel, faurul divin, Tvastră, lucrează armele lui Indra în timpul luptei sale cu Vrtra. Tvaștru se scrie T V A -t R, Vrtra se scrie V R T R A. fulgerul datorită căruia Zeus va triumfa asupra lui Tifon. Dar cooperarea între faurul divin și zei nu se restrânge doar la ajutorul dat în lupta decisivă pentru suveranitatea lumii. Faurul este în egală măsură arhitectul și artizanul zeilor. El conduce construcția palatului lui Baal și înzestrează sanctuarele altor divinități. Mai mult decât atât, acest zeu faur are legături cu muzica și cântecul. Tot astfel, acum, în numeroase societăți, fierari și căldărarii, sunt de asemenea muzicieni, poieți, vrați și vrăjitori. La niveluri variate de cultură, dovadă de mare vechime, se pare că există o legătură intimă între arta faurului, tehnicile oculte, șamanism, magie, practica vindecării, etc., și arta cântecului, a dansului și a poeziei. Toate aceste idei și credințe dezvoltate în jurul meseriei minerilor, metalurgilor și fierarilor au îmbogățit considerabil mitologia lui Homo Faber, moștenită din epoca pietrei dar dorința de a colabora la perfecționarea materiei a avut consecințe importante. Asumându-și responsabilitatea de a schimba natura, omul s-a substituit timpului. Ceea ce ar fi avut nevoie de eoni întregi pentru a se coace în adâncimile subpământene, meșterul crede că o poate face în câteva săptămâni, căci cuptorul înlocuiește matricea telurică. Milenii mai târziu, alchimistul nu va gândi altminte. Un personaj din piesa lui Ben Johnson, de alchemist declară citez, plumbul și alte metale ar fi fost aur dacă ar fi avut timpul necesar ca să devină, închei citatul. Iar un alt alchimist adaugă, citez, Și aceasta este ceea ce facem noi prin arta noastră, închei citatul. Lupta pentru stăpânirea timpului care va cunoaște cele mai mari succese odată cu produsele sintetice obținute de chimia organică, etapă decisivă în prepararea sintetică a vieții. Homunculus, vechiul vis al alchimiștilor. Această luptă pentru a substitui timpul lui, care îl caracterizează pe omul societăților tehnologiilor moderne, era deja angajată în epoca fierului. Vom cântări mai târziu semnificațiile sale religioase.